Pois aquí estou de novo, Juan Ortiz, jordel en Twitter, xusto no momento en que paso dunha estrada a unha zoa... Bueno, vou seguir por unha estrada, pero bastante máis recollida e con bastante menos tráfico. Do outro lado da ría, non estou... no paseo do Burgo. No paseo do Burgo, chegarei daqui a un anaco. Un sábado, ou se sábado que... sábado 13, de xullo, con ganas de gravar, porque levaba xa... Faltei a semana pasada, como probablemente vos de Catarades. Tampouco penso que isto ten que ser unha obligación. Ainda que sí que me mola eso de gravar todas as semanas. Se alguna vez falla, pois non é por gusto, senón por motivos que bah, tampouco me apetece expoñer agora. E antes de nada, unha recomendación. Os que chegastes a escoitar a... o audio aquel que gravei cando fixen os 21 kilómetros, o último, o primeiro cuatrimestre do ano, escoitaría a Xatoño Biciclo, que é un ouvinte de este podcast e de outros podcast que gravo É amigo, ademais, amáis, amigo. É un zaragozano de pro. Cando estivemos salín as Jpoz, non me acordo que ano foi, foi deve ser no 2015, as Jpoz en Zaragoza. Bueno, pois salí fisio de Cicerone, para non só so para min, senón tamén para o resto da escuadra galega, que a tali nos achegamos nunha furgoneta. Bueno, pois pues resulta que Toño Biciclo, xa digo, bo amigo, está a gravar un podcast, dende, hai un... dende xunho, dende baixa uns cantos episodios, que se chama Cerca del Río. É un pouco a filosofía que ten él, é a deste podcast, tamén incluso diría con un son bastante máis relaxante que o meu, non? porque cando en vez aquí escoitades coches, avións e cousas así, En o seu penso que grava a maioría das veces a noite. Entón, que moi agradable descoitar e tamén reflexión esas reflexións que que se lle ocurren sobre cousas un pouco como este quilómetros. Así que, nada, moitas grazas a Toño Biciclo por gravar ese podcast. O que xa estou suscrito, por supuestoísimo. E convido vos a resto a que vagade so mesmo. Esa para empezar. Co tema deste kilómetros de balde, direi vos que levo un par de semanas xogando a un novo xogo destos de realidade virtual mentras camiñaba. Exactamente un xogo sobre Harry Potter. É o terceiro xogo da mesma empresa, Niantic, creo que se chama, creo recordar que se chama, o primeiro que xoguei é un xogo moi bello, Ingress, O segundo que sacaron foi o Pokémon GO, que debeu de ser como hai anos, unha cousa así, se non me lembro mal, que tamén lle estiven unhas semanas dándolle. E por último acaban de sacar este... Bueno, non me, non me lembro como se chama o xogo, pero vai de Harry Potter. Son prácticamente iguais. O que tens que facer é o mesmo, sobre todo entre este último de Harry Potter e o Pokémon GO. O único que cambian pois son as personaxes que aparecen, os objetos que tens que recolectar e cousas así. Pero as dinámicas son exactamente as mesmas. Non é o mesmo que Ingres. Ingres, baixo o meu punto de vista, é un xogo bastante mellor que estes ou outros dous, aínda que sexa máis antigo. Invita a facer cousas distintas. As mecánicas, aínda que parecidas, algunhas non son para nada as mesmas. E, aparte, é un xogo moitísimo máis colaborativo. De feito, a Ingres non estiven unha semana, estiven un ano entero xogando. Unha das cousas que máis me prestaba dese xogo era que ou xogabas en colaboración con outros, había grupos de Telegram, eh, non sei se era de Telegram, Telegram e tamén había un Hangout ou algo así. Bueno, o caso é que moitas veces facías cousas con outras persoas igual a vez ou quedabas con elas para basar de objetos, bueno, que sei. Era muitísimo máis colaborativo, muitísimo máis comunitario. O que sí que teñen en común este estrés é que os tens que xogar fora da casa. Non ten sentido xogarlos na casa. Tens que desplazarte polo territorio e segundo, bueno, pois hai determinados puntos, determinados hitos os que tens que achegarte para facer cousas. Isto ocorre nos tres. Entón, claro, para os que camiñamos pois parece que é unha solución bastante propicia, non? O Se a que vou camiñar, De paso estou xogando E realmente, despois de estar xogando Por exemplo, nesta última vez Duas semanas enteiras Recoñezo que entretén E mentre estás a xogar Estás pendente do xogo eh, Esqueceste un pouco incluso do sitio polo que vas Esa é a crítica que lle fago E por que deixo de, de xogar Ainda que recoñezo que é certamente aditivo Porque claro, como, hai como objetivos diarios Entón, empezas o día Non tens nada que facer Porque si que hai alguna cousa que podes facer na casa E abres o xogo, en tal, entón, recompensa de novo día non sei que tan. Empezas así con cousas e ao final do día acabas picando, e postas xogar, pero nada, é unha vaina, xa digo. Por que non me gusta? Bueno, pois por un lado, o principal, non o principal, pero vamos, unha das características que teñen todos estes xogos é que consumen batería, que, bueno, é un desfase a batería que consumen. Estes días que estaba xogando, cando chegaba a casa, ás veces con un 10% de batería e cortándome. Porque decía, bueno, ata aquí deixo de xogar porque senón xego sin batería. Para que vos facades unha idea, o meu é un iPhone 7 Plus e a batería en outubro do ano pasado pusieron má nova. Polo tanto, tampouco que xeña unha batería con moito tempo de uso, vaya. E despois, quizás, que, o que sí que me mola menos do xogo, é que oblígate a estar constantemente mirando a pantalla do teléfono. Non ten sentido se non miras o, o teléfono, porque te, é unha especie de radar, cando te xegas a un obxeto o escolles, entón a partir dai pois tens que facer se isto no teléfono. Bueno, estás interactuando constantemente co teléfono. Eso o que te obliga, é, a, en vez de estar mirando a paisaxe, a, en vez de estar a mirar as persoas, o que ocurre ao teu alrededor, estás constantemente mirando o teléfono. É. É bastante horrible, né? Joder, estás nun entorno, no meu caso, bastante bonito, a maioría dos quilómetros é algo que perdes. Entón, pois, pois xa digo, non, non me presta para nada. Tendo en conta que estes dous últimos xogos que sacaron son prácticamente unha copia ou un do outro, puxenme a pensar como me gustaría que fosen os xogos que pois, para entretenerme eu mentre camiño, non? Como sería o meu xogo ideal. E claro, eu para nada son nin programador, nin diseñador de xogos, nin nada parecido así que pouco podo aportar e dende logo non vou ser eu quen lle diga a ninguén como ten que facer un xogo pero o que sí que me parece bueno, a ver se si pasa o avión porque está xusto pasando por riba miña vou a chegar o micro como me mola, é que é imposible que pase un avión e non me quede mirando para arriba ainda que só sexa para verlle a panza como é o caso Neste caso, un Iberia. É un Iberia deses que teñen a cola pintada de vermello Bueno, sigo, que xa... Non sei para onde irá. Igual para Madrid, para Barcelona... Vaites, saber Para Londres... Sigo. Eh, por onde iba? Ah, sí. Como me gustaría a mí que fosen os xogos? Bueno, pois para empezar, a característica principal que deberían ter é que o teléfono sexa algo. Pois supoño que necesario para que faga... que faga de ordenador de CPU pero que non teñas que estar mirando para él. Eh, claro, se non estás mirando para él, cale a forma que tes ti de interactuar con ese hipotético xogo? Por un lado, temos os auriculares. Todos esos comandos poderían chegarte, ou o que tes que facer ou o que sexa, poderían chegarte polos auriculares. Eh, a parte, claro, tamén tes o micro. Igual ti poderías, o mesmo que escoitas cousas, pois poderías estar obligado a decir determinadas cousas, determinados comandos, ou o que fose, con voz, para que se desenvolvese o xogo. E por último, moitos de nós tamén temos un reloxo, que de algún xeito tamén se poderia utilizar como interfaz, simplemente pois para, eu que sei, tocar algún botón, mirar algún dato, o que sei, o que fose. Unha interfaz, pero vamos, unha interfaz do reloxo que, simplemente polas súas características, vas mirar un momento, facer o que sexa e punto, e nada máis. Pero diría que, sobre todo, a interfaz debería consistir nos propios auriculares e micrófono. Casi que todos os auriculares agora os levan micro, así que... supoño que non sería moi difícil. E a temática do xogo, pois... Non sei, aí sí que o diseñador de Xogos teria que pensalo ben. A mí ocurreseme mmm, que interactuase, sí, realmente, co percorrido que estás a levar, que houvese cousas que pasasen xusto por onde pasas e non por outro sitio, non sei. Se sería fácil ou non de implementar. Ou cousas que se repitan aquí, pero ali non, bueno, non sei. Algo parecido ao deste Xogos? pero que non sei xa necesario estar mirando o teléfono. En serio, o teléfono leválo no peto e que non falla falta xácalo para nada. O punto colaborativo que ten o Ingres tamén mola moito, e pouco máis. Non sei que máis podería levar ese xogo, pero hai que da idea. Mentras tanto, probablemente estes es de Ni Antic, daqui a un par de anos sacarán outro xogo, tamén aproveitándose do tirón de algún, non sei, algún anime, algún... Alguna personaxe Como poden ser os Pokémon ou Harry Potter Para que a xente o descargue así directamente Simplemente por ser fando da personaxe E serán outra vez o mesmo Ou igual, non? Igual, igual lle dan unha volta e nos sorprenden a todos Ata ese momento eu seguirei a escolitar podcast, básicamente E a forrar batería mentras desinstalo, neste caso, a Harry Potter. Bye bye, Harry Potter. E bye bye a todos vos, ata a semana que ven, espero, ata o sábado que ven, si ou non, xa <ríe> veremos, pero xa que eu por aquí andarei, ainda que non grave. Boas vacacións a todos os que esteades agora nese necesario descanso que todos precisamos ao ano, e o resto, pois veña forza que xa queda pouco para gosto unha aperta grande chao chao meus